It's summer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 al Domnului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Meditațiile acestea sunt opera preotului Niculiță și fiind preluate de către studioul emisiunii creștine de radio la care ascultați, au fost prelucrate în lecțiuni de câte 30 de minute de maniera celui de astăzi care se pretează difuzării pe calea undelor de radio. Programul de astăzi va marca începutul meditațiilor asupra celei de a doua epistole a lui Pavel către Corinteni de subtitlul 2C001 de care ne vom apropia imediat după ce mai întâi vom avea porțiunea noastră introductivă constituită dintr-o povestire. De data aceasta, cu voia și ajutorul lui Dumnezeu, cât și cu bunăvoința dumneavoastră a celor a care v-ați luat timp să ne ascultați, vom începe să parcurgem împreună o nouă lucrare a lui Cristina Roy, o autoare foarte iubită de ascultătorii noștri, din cartea cu titlul Ereticii din Dubrava, deci Dubrava, nu Dumbrava. Dubrava acesta este echivalentul românesc pentru cuvântul, pădure de stejar. Vă previn încă de la început, această povestire este plină de o bogăție de învățături morale, dar mai ales spirituale, foarte adânci, prezentate în cadrul unei istorisiri deosebit de mișcătoare. Vom începe așadar cu capitolul 1, al cărui titlu este În Valea Dubrava. În Valea Dubrava, deci o pădure de stejar, Trăiau de când se știe oameni. Unii veneau, alții plecau și lumii nu-i păsa de ei. Catolicii și evanghelicii trăiau în bună pace unii lângă alții. Dacă își plăteau impozitele de stat și bisericești și își trimiteau un serviciu militar pe cei mai buni fi ai lor, nu mai întreba nimeni cum trăiau. Preotul îi boteza pe copii. Dacă erau apoi în stare ca iarna, sărăcăcios îmbrăcați, să ajungă într-o oră sau două pe drumuri desfundate la școală, primeau învățătură. Dacă nu, nu învățau nici să scrie, nici să citească. Dar poate că era bine și așa căci dacă tatăl sau mama nu știau de ce să fie copiii mai deștepți decât părinții. Și chiar dacă ar fi învățat limba slovacă, când primeau vreun act oficial, acesta era în maghiară. Și atunci erau siriți să se ducă în sat la evreu ca să le traducă. Vara copiii erau la pășune unde pășteau oi, gâște și vaci. Părinții lucrau pe o goare sau căutau altundeva de lucru. Duminica cei mai mulți, tineri și bătrâni, strângeau ciuperci, zmeură și fragi. Unii se duceau la biserică și dacă moțăiau în timpul predicii, nu era de mirare după munca grea din timpul săptămânii. Când copii împlineau 12 ani, trebuiau să se înscrie la parohie. Apoi, primăvara de vreme, adesea pe o vreme foarte rea, uzi până la piele și rebegiți de frig, copiii evanghelici se duceau câteva săptămâni la rând, în timpul postului Paștelui, ca să fie învățați pentru confirmare. Pe cei ce puteau citi, preotul îi învăța acolo catehismul mic și mare, Ceilalți învățau mai bine decât știau de acasă tatăl nostru, mărturisirea de credință și cele zece porunci. Apoi erau primiți în biserică, li se îngăduia să ia parte la sfânta cină și astfel deveneau creștini. Când băieții se făceau mai mari, dacă aveau în casă o Biblie, citeau mai ales cartea lui Iov, Sihar și Tobia, uneori și Evangheliile. Femeile citeau cântările din cartea de cântări și le puneau mai presus chiar decât cuvântul lui Dumnezeu. Dacă se îmbolnăvea cineva, îl puneau pe preot să se roage pentru el în biserică, dar mergeau și la Hrosienkov sau Boșaț sau Jitkov, adică la o vrăjitoare. Doctorul era chemat odată cu preotul doar atunci când bolnavul era pe moarte, dar nici atunci nu făceau ce prescria el. Dacă omul era în agonie, atunci oamenii se adunau în odaie și îi luau și puținul aer care mai rămăsese bolnavului, iar ca să moară mai bine, îi luau perna de sub cap sau îl așezau direct pe dușumea. Când se stingea așa încetul cu încetul prin sufocare, lumea se bucura că avusese parte de o moarte ușoară. Se zicea, repede îi s-au curmat suferințele. Oamenii erau săraci. Dar dacă era prilej de un ospăț, nu se dădeau înapoi. Dacă se năștea un copil, evenimentul trebuia sărbătorit. În orice familie era un naș și orice naș trebuia să aducă un coș plin de prăjituri sau de gogoși, precum și ceva de băut. Și apoi se puneau pe mâncat și pe băut. Dacă morea cineva, trebuiau să ospăteze pe oameni la pomană. De era o nuntă, dura trei zile, ba uneori și o săptămână apoi treceau jumătate de an până să plătea iarăși evreului datoria. Duminica după amiază tineretul dansa cu muzică din primăvară până toamna pe Pajiști, iarna însă în Cârciumă. Așa trăiau ei an de an și niște oameni care nu-i văzusele niciodată de aproape scriau despre ei bunul, liniștitul și piosul nostru popor slovac. Firește, ei erau liniștiți dacă nu se îmbătau, dar dacă da și fulgera de blesteme și de înjurături. Erau și ei buni și ospitalieri. Când venea la ei un străin, îl primeau cu bucurie și îl spălau cu ce aveau. În felul lor, erau pioși, dar nici de taților, nici de fiilor nu se îngrijise vreodată cineva ca să le spună dacă ceea ce fac este bine sau este rău. Iubiți ascultători, la punctul acesta se încheie descrierea cadrului în care se consumă povestirea pe care am început-o cu prilejul lecțiunii de astăzi. Ne încheiem și noi episodul tot la acest punct, urmând ca data viitoare, să parcurgem în continuare restul capitolului 1. Ceea ce ne reține atenția în prezentarea făcută este exact încheierea acestui cadru prin cuvintele nici de taților, nici de fiilor, nu se îngrijise vreodată cineva ca să le spună dacă ceea ce fac este bine sau este rău. Și vom vedea în parcursul acestei povestiri ce urmări tragice are o viață sau o colectivitate de oameni în care binele și răul nu sunt definite și nici atât respectate pentru că nu sunt cunoscute. Din nefericire, noi trăim niște vremuri foarte asemănătoare cu acele împrejurări, prin aceea că oamenii au ajuns să numească binele rău și răul bine, după cum citim versetul 20 din Cartea Isaia, capitolul 5. Citim, Vai de cei ce numesc răul bine și binele rău, care spun că întunericul este lumină și lumina întuneric, care dau amărăciunea în loc de dulceață și dulceața în loc de amărăciune. Și, cum spune mai departe, vai de cei ce se socot înțelepți și se cred pricepuți, vai de cei care scot cu fața curată pe cel vinovat pentru mită și iau drepturile celor nevinovați. De aceea, cum mistuie o limbă de foc miriștea și cum arde flacăra iarba uscată, tot așa, ca putregaiul le va fi rădăcina lor și floarea li se va risipi în vânt ca țărâna, căci au nesocotit legea Domnului oștirilor și au desprețuit cuvântul lui Dumnezeu. Iubiți ascultători, când Dumnezeu va spune vai, la ce alt ceva putem să ne așteptăm decât la vai? Domnul Dumnezeu să ne ajute să învățăm și cu Prilejul lecțiunii de astăzi, cât și cu alte prilejuri, să rămânem la ceea ce ne spune Dumnezeu bine și să ne ferim de tot ceea ce spune Dumnezeu rău și să facem aceasta pentru slava Lui și binecuvântarea noastră veșnică. Amin. Doamne Dumnezeule, Tatăl nostru ceresc, al tuturor acelora care te-am primit prin pocăință, botez și credință în Evanghelie, binevoiește, te rugăm și binecuvântează ascultarea programului de astăzi. Iar aceia care nu te-au primit prin înfierea prin Domnul Isus Hristos, binecuvântează și pe Dumnealor și ajută-le să primească Evanghelia ta, să primească pe Fiul tău, ca devenind copii ai tăi să poată împărăți împreună cu Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt de acum și în vechi de veci. Amin. În dreaptă-mi privirea spre tine, Iisuse, spre tine soții, vă vieții din mine, Înalt și frumos și senin, Cristos, să fiu o rază din viața ta și să rămân așa. În privirea spre tine, spre tine soții ne curmă. Făm cerul vieții din mine, senin și frumos și curățat. Haideți acum, iubiți ascultători, să ne apropiem de lecțiunea noastră de zi 2C001, pe care o vom începe dând citire părții introductive. În partea aceasta introductivă vom avea un cuvânt la început, o mică introducere, după care vom afla când, unde și pentru ce a fost scrisă epistola, adică scopul acestei epistole a doua către corinteni. Motoul acestui cuvânt la început îl constituie versetul 5 de la 2 Corinteni capitolul 1, căci după cum avem parte din belșug de suferințele lui Hristos, tot așa prin Hristos avem parte din belșug și de mângâiere. Iată cum își începe autorul acestor gânduri, acestor meditații cuvântul la început. Fiți fericiți voi care, de bunăvoie, ați trecut de partea lui Hristos printr-o lepădare totală de voi înșivă. Fiți fericiți! Voi v-ați înjugat la jugul lui și ați luat crucea voastră pe umăr, și așa, trecând prin lume, îi înalțați numele necurmat spre bucuria lui și mântuirea semenilor voștri. Nu vă temeți de lovituri, și nu descurajați în suferințe. Aceasta e calea acum. Fiți fericiți! El, Marele Mântuitor, nu vă va rămâne dator. Mai este puțin din noaptea prin care treceți. Iată, se-i zorii zilei celei veșnice. La capătul drumului vă așteaptă El, Hristos, mirele vostru, cu cununa neveștejită a mângâierii. Fiți fericiți! A Lui să fie slava acum și în vecii vecilor. Amin. Iată acum și o mică introducere. Nu urmărim să scriem un studiu introductiv în adevăratul înțeles al cuvântului, ci arătăm pe scurt câteva date în legătură cu această scriere sfântă, Epistola a doua către Corinteni a Sfântului Apostol Pavel. Autorul epistolei este Pavel, acest mare apostol al lui Isus Hristos, cum citim în versetul 1 de la capitolul 1. În afară de aceste argumente, avem dovezi în scrierile unor părinți apostolici ca Clement Romanul, Sfântul Ignatie și Sfântul Policarp. Ea este citată direct de Sfântul Irineu, iar Clement Alexandrinul o citează mai bine de 40 de ori. Fragmentul muratorii o înșiră între epistolele canonice ale Sfântului Apostol Pavel. Textul ei se află în vechile traduceri latine și în Siria ca Peschito. Este recunoscută și de eretici ca Vasiledes, Ofiții și Marcion, care o au în colecția lor de cărți sfinte. În timpurile mai noi au fost câțiva critici care au atacat-o, însă atacurile lor au rămas fără răsunet în rândurile cercetătorilor. Haideți acum să aflăm când... Unde și pentru ce a fost scrisă epistola, adică scopul ei. De undeva din Macedonia, în vara anului 57, a scris Sfântul Apostol Pavel epistola a doua către Corinteni. Din ea aflăm că în această provincie el a fost apăsat de o întristare deosebită boală grea sau prigoană de afară, sau și una și alta împreună și pe deasupra starea destul de grea a bisericilor l-au apăsat tare. Aceasta l-a făcut să scrie, citim acum versetul 5 din 2 Corinteni 7, După venirea noastră în Macedonia, trupul nostru n-a avut nicio odihnă. Am fost necăjiți în toate echipurile, de afară lupte din lăuntru temeri. Dar aceasta ne ajută, iubiți ascultători, să ne lămurim însemnătatea și conținutul epistolei scrisă în mijlocul unor astfel de împrejurări. Dacă nădejdea este tonul fundamental al epistolei către tesaloniceni, bucuria este tonul epistolei către filipeni, credința este tonul epistolei către romani și cerul al epistolei către efeseni, Apoi, întristarea este cuvântul predominant în epistola a doua către Corinteni. Epistola către tesaloniceni cuprinde vederile apostolului asupra venirii a doua a Domnului Isus. Epistola către galateni este expresia solemnă a indignării sale asupra rătăcirii iudaizanților. Epistola către romani este expunerea sistematică și, așa zicând, științifică a vederilor sale despre ce s-ar putea numi schema mântuirii. Epistola către filipeni este revărsarea duioșiei și bucuriei față de convertiții săi prea iubiți. Întâia epistola către Corinteni? Ne arată cum a aplicat el principiile creștinismului la viața de toate zilele în legătură cu rătăcirile strigătoare ale cele mai frământate biserici. A doua epistola sa către Corinteni, cea pe care o studiem acum, Deschide fereastra spre însăși sentimentele inimii sale și este apărarea agitată a unei inimi iubitoare și rănită în legătură cu sufletele cele mai nerecunoscătoare și mai rătăcite, dar nu cu totul pierdute, ci mai dând încă nădejde de îndreptare. În această epistolă, cum se vede din ea, apostolul Pavel pentru prima oară păsește fățiși contra rătăcirii iudaizanților, care luase proporții grozave și amenința să răstoarne principiile fundamentale ale Evangheliei propovăduite de el. Din ea se vede că în unele comunități creștine se ridicase partida iudeilor, care combăteau nu numai învățătura marelui apostoli, ci și persoana lui. A doua Epistolă către Corintenii și Epistolele către Galateni și Romani, ne înfățișează trei faze principale din lupta sa cu iudaismul. În Galateni, el a respins pentru totdeauna pretenția nesăbuită ca neamurile să se taie în prejur. În epistola către Romani, a stabilit pentru totdeauna teza că iudeii și neamurile, adică păgânii, au fost deopotrivă vinovați înaintea lui Dumnezeu și puteau să se îndrepteze numai prin credință, iar nu prin faptele legii. În amândouă epistolele, Pavel arată că legea a fost numai o treaptă pregătitoare în vederea harului libertății care a venit prin Isus Hristos. Dacă Sfântul Apostol Pavel își apără cu hotărâre apostolicitatea sa, după cum se vede în a doua epistolă către Corinteni, o face numai pentru apărarea adevărului Dumnezeesc și nici de cum pentru orgoliul său. El și-a pus viața în joc pentru Hristos și pentru Harul Său Mântuitor, de aceea nu ceda nimic în fața potrivnicilor. Hristos și adevărul lui veșnic era ținta vieții și lucrării sale, era însăși viața sa. Deși în această epistolă întristarea pare să fie ideea principală pe care apostolul o expune, se poate vedea totuși cu limpezime că nu el, sau slăbiciunile lui sunt înălțate, ci numele Marelui nostru Mântuitor Iisus Hristos și lucrarea Harului Său cu care se laudă El, Pavel. Binecuvântat să fie Dumnezeu pentru toate binefacerile sale, cât și pentru această epistolă care este o parte însemnată din Sfânta Scriptură. Amin. Apropiindu-ne acum de textul lecțiunii propriu se vom da citire versetului 1 al capitolului 1 al celei de a doua epistole a lui Pavel către corinteni, care astfel glăsuiește. Pavel, apostol al lui Isus Hristos, prin voia lui Dumnezeu și fratele Timotei către biserica lui Dumnezeu care este în Corint și către toți sfinții care sunt în Ahaia. Vedeți dumneavoastră, iubiți ascultătorii, să știi precis cine ești și ce chemare ai în lume, aceasta este adevărata stare pe care o dorește Domnul Isus Hristos de la orice credincios al Său. Numai când viața îți este limpezită în felul acesta, poți să o trăiești cu folos atât pentru tine cât și pentru alții. Cine nu știe de unde vine și unde merge, este un adormit și adormiții nu sunt buni de nicio treabă. Sfântul Pavel era conștient că, prin voia lui Dumnezeu, fusese rânduit să fie apostol al Domnului Isus Hristos pe pământ și căuta zi de zi și clipă de clipă să trăiască la înălțimea chemării sale. Cuvântul apostol este din limba greacă și înseamnă trimis. Într-un anumit înțeles, orice creștin este trimis al Domnului Isus, este o rază din el, soarele dreptății. Noi, care credem în Hristos și L-am primit ca mântuitor al nostru personal, suntem trimiși pe pământul întunecat de păcat să fim lumină prin viața și trăirea noastră. Noi suntem razele Lui, trimișii soarelui sunt razele sale. Știm noi oare suficient de bine lucrul acesta? Ce spune trăirea noastră? Pavel, apostol al lui Isus Hristos Sunt mulți trimiși astăzi sau apostoli în lume, însă numai trimișii Domnului Isus Hristos sunt trimișii vieții ai luminii, ai păcii și ai fericirii cea adevărată. Hristos trimite la toată biserica, nu numai la o grupare. Iată, și acesta este un semn al trimișilor Lui. Spune apoi versetul mai departe: Și fratele Timotei. Sfântul Apostol Pavel, în lucrarea Evangheliei, totdeauna era însoțit de frați. Viața noastră normală de urmași ai Mântuitorului Hristos este aceasta, să fim mereu cu frații, să nu lucrăm singuri, ci însoțiți de frați. Părtășia frățească este un mijloc fericit de putere și lumină în lucrarea Domnului pe pământ. Către biserica lui Dumnezeu care este în Corint și către toți sfinții care sunt în toată Ahaia. Adresa Epistolei Sfântului Pavel este precisă. Biserica lui Dumnezeu din Corint și toți sfinții din provincia Ahaia și pentru toți credincioșii adevărați din toate timpurile. Deci nu pentru lumea necredincioasă sunt toate cele scrise în epistolă, ci numai pentru credincioși, pentru cei care au încheiat un legământ cu Domnul Isus, pentru cei născuți din nou prin pocăință, prin credința în Evanghelie și prin botez. Este bine să știm lucrul acesta și așa să citim toate epistolele Sfântului Pavel și ale celorlalți scriitori sfinți. După cuvântul lui Dumnezeu, toți credincioșii sunt sfinți și lor li se adresează toate epistolele cuprinse în Noul Testament. Sfânt înseamnă pus deoparte pentru Dumnezeu și pentru lucrarea Lui. Să ne însușim și noi, prin Duhul Sfânt, felul de a gândi al Sfântului Apostol Pavel și vom înțelege adevărul cu privire la toate cuvintele și la toate lucrurile din Noul Testament. În scurgerea vremii s-a denaturat înțelesul și la cuvântul biserică, și la cuvântul sfânt, și la cuvântul preoție și la multe alte cuvinte pe care le citim în Noul Testament. Dacă suntem sinceri în căutarea adevărului care ne mântuiește și ne desăvârșește viața, dacă avem inima fără vicleșug și fără gânduri dinainte formate, vom fi luminați în toate privințele atunci când citim Sfânta Scriptură. Ce din condiție pentru primirea și înțelegerea adevărului lui Dumnezeu este golirea minții de toate lucrurile, adică lepădarea de sine și în starea aceasta să venim la Mântuitorul nostru ca să ne umple El cu adevărul Său. Binecuvântat să fie Dumnezeu care prin harul său ne-a născut din nou prin credința în jertfa Domnului Isus și ne-a primit în lumina casei sale de unde gustăm bunătățile veșnice ale mântuirii. Înainte de încheierea acestui mesaj dorim să întărim un gând pe care l-am expus mai sus vorbind despre și fratele Timotei. Arătam noi acolo că în lucrarea Evangheliei totdeauna apostolul Pavel era însoțit de frați. Și lucrurile stau în felul acesta deoarece tot apostolul Pavel, în epistola sa către Efesen, la capitolul 4, la versetul 16, ne spune următoarele lucruri. Citim. Din el, adică din Hristos, tot trupul, bine închegat și strâns legat, prin ceea ce dă fiecare încheietură, își primește creșterea potrivit cu lucrarea fiecarei părți în măsura ei și se zidește în dragoste. Încheia citatul. Prin aceasta, cuvântul lui Dumnezeu ne arată că creșterea trupului lui Hristos se face absolut prin ceea ce dă fiecare încheietură și nu fiecare de sine însuși. După cum mădularele unui trup conlucrează în deplină armonie și se ajută unele pe altele, tot așa în trupul mistic al lui Hristos există această interdependență, această colaborare a tuturor mădularelor care acționează sub călăuzirea creierului a capului Hristos. Iubiți ascultători, ne-am apropiat aici de încheierea programului 2C001, dorim ca binecuvântarea lui Dumnezeu să fie și să rămână peste toți aceia care se deschid să-i oprimească, pentru slava lui și fericirea noastră veșnică. Amin. Mai avem puțin de dus, lucea pregătirii noastre. Vom tot mai sus și vom tot mai sus de trile albastre. Mai avem puțin, puțin până sfânta întunere. Văzduhul Duhul Cristalin, cu Iisus al nostru mire, în Văzduhul Duhul Cristalin, văzduhul Duhul Cristalin, cu Isus al nostru mire.